Kapitola čtvrtá. Už se maká. Ráno se prorocká slova poručíka Hamáčka stala skutkem a rota, oblečená do pracovních obleků, vykročila do zaměstnání. Byla zde pestrá směs rozličných uniform, z nichž většina pocházela z výstroje poražené německé armády. Modré zimníky, ušanky, chlebníky s kusem chleba a špeku, obludná bagančata, radost pohledět. Herce Černíka začala zlobit páteř. Nebožák se náhle zhroutil, svíjel se a přes výrušky svobodníka a se odbelhal na ošetřovnu. Ostatní v sevřeném útvaru napochodovali na pracoviště. Byla ještě úplná tma a mrazivým ránem poletovaly sněhové vločky. Na stavbě svítily reflektory a dělníci s ohrutými límci se trousili do práce. Krotě, které velel svobodník Halík, důstojníci je čas po důstojníku dosud spali, se zájemci o pracovní síly. Mistři zkoumali vizáž vojínů, ptali se jich na jejich pracovní zkušenosti a ty zdatnější si okamžitě rozebírali. Kula kvata, voňavka a několik dalších byli vybráni k nákladním automobilům jako závoznici. Nakonec to zbylo pouze několik vojínů, jejich vzhled nezaručoval. Ba ani nesliboval údernický výkon. Ach, pojďte! zaúčil na ně nevlídně mistr Francel. Budete kopat výkopy? Odvedli je do kolny s nářadím, předělili jim krompáče, rýče a lopaty, na jim vyznačil trasu, které se mají držet. Jak hluboko máme kopat? Otázal se kefalín se zájmem. Dva metry! odtušel mistr a kvapně odcházel. Já jen aby jsme nenarazili na vodu! za ke Kefalín a mistr se popuzeně zastavil. Ty kriminálníku! Síděliš šouvky ze svý babičky? Až budeš na mě čtvrtým, pátým rokem? Von tě už ten humor sejde! Předně nejsem kriminálník, ale svazácký funkcionář a agitátor Roty. Zazruje mám právo se vás zeptat, jelikož v oblasti výkopu nejsem odborník. Mistr něco nesrozumitelně zabrbral a už se nezdržoval. Kefalín nechápali o zarputivé a nevraživé chování, ale později zjistil příčinu. Před několika týdny zabetonovali prý PTPáci, někde u Žadce, do základů vojenské budovy i mistra. Stalo se to při noční směně a pachatel ohavného činu nebyl odhalen. Zákežná vražda kvalifikovaná jako nešťastná náhoda rozezlila řadu mistrů, kteří s pracujícími vojny přicházeli do styku. Solidarita je nádherná věc. Lečke Kefalín ani jeho druhové nehodlali vraždit mistry. Hleděli s respektem na pracovní nářadí a přemítali. Jano Kotlár uchopil krumpáč a několikrát jim kopl. Cikán začal lamentovat ve své melodické mateřštině a k další práci se neměl. Kolem staveniště zapláli ohně. Ale v tu ráno byl zpátky mistr Franco Bandolíná, supěl. Myslíte, že jste narokovali proto, abyste si za státní peníze nahřevali prdele? Jestli i hned nezačnete pracovat, budu si stěžovat vašemu veliteli. Poručík Hamáček se probudil krátce po osmé. Zazýval, protáhl se a zahulákal na dozorčí roty, aby mu zatopil a přinesl snídaní. Když se tak stalo, zeptal se ho na novinky. Hned je na pracovišti", hlásil dozorčí, kromě mojí na černíka, kterého bolí páteř. Cože? Pana herce bolí páteř. Hned ho sem pošlete. Oblékl si uniformu a s přísnou tváří očekával delikventa. Pět minut, deset minut, čtvrt hodiny. Poručík zasakroval a vyrazil z baráčku. Chtěl se rozběhnout košetřovně, když spatřil herce, který se vleče krůček po krůčku, skroucený a stváří stranou. Opírá se o hůlku a tiše stejná. Hamáček na okamžik strnul a přemýšlel, jak se má zachovat. Nejlepší by bylo poslat ho rovnou na pracoviště. Ale... Co když tomu chlapovi doopravdy něco je? Černík, co je vám? Pátého soudru poručíku hůlal herec. To je tak strašná, bole, že si, že si to vůbec se představit. Hamáček se už klíbl. Koukněte, černík. Vy jste u mě co? Vy jste u mě prezprostej ulejvák. Jste herec a ještě k tomu máte kadrový posudek na draka. Co s váma mám dělat? projďte mi, nechte mě zastřelit svou zbavíte se mě a ušetříte mi to strašné trápení to není špatný nápad zasnil se hamáček a s velkou radostí bych to udělal jenomže jako litel odloučený raty vám můžu napařit na nejvíc sedm dní zostřené vazby a taky to udělám jestli se okamžitě neodeberete na pracoviště. tak co černík půjdete? Herec smutně zavrtěl hlavou. To se radši necháte zavřít? Černík přikývl. Podívejte se, Černík, vy jste číslo a beznadějný flink? Na pracoviště nepůjdete, protože byste nesplnil normu a Bůh ví, co byste tam všecko provedl. Zůstanete u roty, Černík. Neovšem jako marot, nebož jako dozorčí. Budete mít obden službu, a do práce tím pádem nebudete chodit. Snad se vám ta pátest trochu usadí. Taky doufám, přikývil herec celkem spokojem. A teď mi zmizte z očí. Je to stejně smutný, když se takový individu jako vy ani nezastydí. Rychle někam zaleste a ve čtyři vám začíná služba. Krátce před svačinou došlo k prvnímu zranění. Vůjný jasánek se při nápřahu krompáčem udeřil do brady a vyrazil si dva zuby. Zaúpěl, pustil nebezpečný a proradný nástroj, přičemž se jim ještě křísnul dohledě. Svalil se na zem a začal pronikově bědovat. Okolí to kvitovalo s povděkem, neboť mělo důvod k přerušení práce. Všichni se sebejeli kolem Jasánka a začali nebohého vojna těšit. Ten však nikoho nevnímal, stočen do klubička, štkal, naříkal stejnal. Pojďte, pánové, hodíme ho na ošetřovnu, navrhl Kefalín. Bývá zvykem, že těžce ranění se odvážejí z bojové linie. Je tedy naší humánní povinností zajistit umírajícímu druhovi odborného ošetření. Plně s tebou souhlasím, řekl vojn pokorný, který do nepomuku narukoval pro celkovou tělesnou slabost. Reč nechce se mít tát se s ním. To je námitka, kterou je třeba vzít na vědomí, poškrával se za úchem ke falín. Cikán Jano Kotlár ochotně přivezl japonku, na jejímž dně bylo dosud několik litrů vápna. Společnými silami naložili a jasánka, a průvod několika mužů se rozjel směrem kočetrovně. Japonka trncela na nerovném terénu. Jasánek počal tonout ve vápně. Ale cíl se metr za metrem blížil. Stát! Ozvalo se nále a před vojiny se objevil poručík hamáček. Co je to tady za maškarádu? Vojín Jasánek je zraněn, hlásil Kefalín. Kopl se nejprve do zubů, později do holeně. Jeho stav je vážný. Jasánek v styk! Zařval strašlivě poručík, a nebožák se opravdu začal hrabat z Japonky. Celý bílý odvápna se postavil před poručíka. Trochu kulhal a z úzce mu řinula krev. Koukněte, Jasánek! Vám se? Mně se zdá nechce makat! A proto si způsobujete, co? Proto si způsobujete zranění. Jasánek, jasánek. Vy se chcete vyhnout plnění povinností, jasánek? Mlčte! Teď mluvím já. Jestli chcete, aby jsme spolu dobře vycházeli, půjdete teď tamhle k pumpě, vypláchnete si hovo a vrátíte se na pracoviště. Po pracovní době budete ošetřen. Jasánek ukřivděně zavzlikal, ale poslechl. A vy, soudruzi, si uvědomte, že vzdalovat se z pracoviště je co? Vzdalovat se z pracoviště je zakázáno. Když nám šlo především o člověka soudru poručíku o zvalce kefalín. Tyhle starosti kefalín můžete klidně vypustit z hlavy. Vidí je na světě dost.